Кожен вибирає по собі. Юрій Лівітанський Кожен вибирає по собі. Жінку, друзів і дорогу. Служить дияволу чи Богу. Кожен вибирає по собі. Кожному за це воздасть астрого. Кому дияволом, кому Богом.